Така їхня доля, така реальність війни. Партизанство у сьодрів Білорусів, у кровіщі з громадянської війни, ось і маменько Кротові, звичайно собі старшого сержанта, став найдосвідченішим у німців артипартизаном. Такого моменту може і не трапитись, як зараз, роздумував старший. Треба кінчати з Освальдом. І одного наклопу тут замало, який, хоч і не впече, так забруднить, як повчав Сахаров і як повторював кротов. Тут треба викликати Освальда на гнівну суперечку в присутності свідка латиша Августа. Треба, щоб і Август почув, як освальд лаятиме руських, які поводяться навіть у німецькому тилу, як совєтські окупанти. Зараз треба діяти. Товаришу Освальде, наказую, зараз же до лісу і без суперечок. Мов би по складах, промовив позалужний. Та чипись ти нарешті своїми наказами, не стримався Освальд. Балтійський шторм уже вирував в душі Освальда він ображений поведінкою старшого позалужного. А Освальд дістав старшому німецький Аусвайс, або той не потрапив знову в полон. Освальд пригадав трудні, пам'ятні два роки перебування в Іспанії, в інтербригаді. Як старшой не схожий на тих росіян, канадців, німців і американців, поляків, французів і сербів, які за валінням совісті прибули правдами і неправдами всупереч політиці невтручання на іспанську землю, щоб допомогти молодій республіці відстояти свободу, розбити армію заколотників генерала Франко і формування Гітлера та Муссоліні. Не знаючи, всяк так розуміючи інші мови, де ці різних націй розуміли один одного – бо вони були борцями проти фашизму, що вже являє собою міжнародну небезпеку. Осваль тяжко зітхнув і, ступивши кілька кроків, зупинився. «Не піду! Не піду з тобою, старшой!» «Як так?» – вигукнув позалужний і теж зупинився. «Мені з тобою не по дорозі!» «Ось як! Ти забув, що я командир, офіцер Червоної армії? Тобі не по дорозі з Червоною армією, не по дорозі з партією більшовиків, з товаришем Сталіним?» – нагнічував обстановкою відносини між собою і Освальдом Позалужний. «Ти не Червона армія, ти не партія більшовиків, старшой!» «Ти дезертир з тої армії, а до більшовиків, якщо і був у тебе колись партійний квиток, то причетності ніякої не мав. Ну, не піду». Цю розмову чув Август, і старший хотів якось затушувати слова Освальда «дезертир» і «не маєш причетності». Виходить, по-твоєму, і російські парашутисти не мають причетності до партії. Маєш тільки ти один, латиш. Так можуть говорити лише німецькі шпигуни. останнє питаю, ти хоч раз усвідомив, що розмовляв з командиром Червоної армії не по статуту. Чому не виконав мій наказ одразу? Сказано йти. Значить, і ти, і ніяких розмов, у нас залізна дисципліна, за невиконання розстріл, а з такою поведінкою, як у тебе, Освальде, і до дезертирства недалеко. А я буду виправдовуватися не перед тобою. Мало вилатиші ще каші з'їли, щоб перед вами виправдуватися. А тебе за дезертирство, кокну по закон військового часу